אמן ואמן. תודה רבה ילדים על הכישרונות שלכם שאנחנו מודים לאלוהים שאתם גם משתמשים בהם. אמן? אני רוצה קודם כל לפני שאנחנו נתחיל במסר לברך את האורחים שלנו שהגיעו היום. אם יש ביניכם מישהו שהוא הדובר של הקבוצה אני הייתי מבקש שתציגו את עצמכם. קודם כל ברוכים הבאים ואולי דובר הקבוצה יכול להסביר מהיכן אתם ומאיפה אתם הגעתם בדיוק? אוקיי, okay, יש מישהו? בישנים? איזה שפה אתם מדברים? אנחנו כמו משפחה כאן. מדברים רומנית, אוקיי, בסדר גמור. אני לא מדבר רומנית. אני לא מדבר רומנית, אבל אני מקווה שיש לכולכם את האוזניות, אתם יכולים לשמוע. לקבל את התרגום. היום אנחנו רואים עוד אורחים שלא ראינו אותם פה הרבה זמן, למשל ריצ'רד ורוביה שלא ראינו אתכם, ברוכים הבאים, טוב לראות אתכם איתנו, את דניאל אולריו ואשתו היקרה, שמתחבאת מאחורי ריצ'רד, ג'וליה, שלום, ערב טוב. אני רוצה שלכולנו הערב הזה יהיה ערב מאוד מבורך, באמת מאוד מבורך כי אנחנו רוצים לשמוע את אלוהים. אנחנו, כשאנחנו פותחים את השבת בכל יום שישי בערב, אנחנו קוראים קטע מסוים מהתורה שנקרא פרשת השבוע. זה חלק מהתורה שאנחנו קוראים אותו במהלך כל השבוע ולומדים אותו, ככה שמי... תחילת השנה ועד סוף השנה אנחנו לומדים את כל התורה כולה אנחנו לומדים את כל התורה כולה היום אנחנו ממשיכים לקרוא בספר ויקרא ספר ויקרא אני עוד לא שאלתי איזה פרשה אנחנו היום ויש כאן איזה מישהו שרוצה להגיד את השם של הפרשה כן סנדור אתה לא זוכר גבי נכון מאוד גבי פרשת תזריע הפרשה הזאת אה, עוסקת בנושא מאוד לא נעים אבל אנחנו בדבר אלוהים רוצים לעסוק בכל הנושאים גם בנושאים נעימים וגם בנושאים לא נעימים כי אנחנו יודעים שכל הנושאים שנמצאים בדבר אלוהים יש להם מטרה מאוד חשובה להראות לנו את תוכנית הישועה של אלוהים במשיח ישוע. זאת התוכנית של אלוהים. התורה של עם ישראל מדברת על משיח ישראל. להרבה אנשים התורה היא לא כל כך מובנת. יש כל מיני דברים שהם קצת מוזרים, שהיום אנחנו לא רואים אותם, כמו קורבנות. כמו כל מיני uh, תהליכים שהיו בבית המקדש, שגם הוא לא קיים היום. ואנחנו גם, אולי אצלנו כאדבנטיסטים, uh, אולי אנחנו לא תמיד לומדים את ספר ויקרא, כי זה קשור לדברים שאנחנו לא כל כך מכירים. אבל היום אנחנו נדבר על נושא שהוא לא קל, אבל אנחנו נראה את התוכנית הישועה של אלוהים. כן, ברוכים הבאים, תיכנסו, תשבו בבקשה. ברוכים הבאים, תתפסו את מקומותיכם. אז אנחנו למדנו, אנחנו למדנו בשיעורים הקודמים על בית המקדש. מה זה בית המקדש? אתם יודעים שבית כנסת נקרא בית מקדש מעט. בית מקדש מעט. למה בית מקדש מעט? למה מעט? כי הוא לא בית המקדש. אבל זה הבית של אלוהים בכל זאת. בכל זאת, זה אנחנו לפעמים צריכים לזכור את זה, איפה אנחנו נמצאים. בין המקדש היה המקום שהחטא היה צריך להיחשף ולהיטהר. והתוצאות של החטא, התוצאות של החטא בחיים של אדם, הן תמיד שליליות. תמיד שליליות. אין תוצאות של חטא טובות. אם אנחנו לא רואים את זה ב... זמן הראשון, אנחנו נראה את זה בהמשך. אבל לחטא אף פעם אין תוצאות חיוביות. ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. הסימפטומים של החטא. סימפטומים של החטא הם רבים מאוד, אבל כולם קשורים לחיים של ניתוק מאלוהים. חוסר קשר עם אלוהים. ואנחנו יודעים, אחים ואחיות יקרים, שניתוק מאלוהים משמעו מוות, הוא היחיד שנותן חיים. ואיזה תקווה יש לנו לחיים האלה בלי אלוהים? ואם אנחנו בוחרים לחיות חיים של חטא, יש לזה תוצאות. אני רוצה להראות לכם משהו שאני בטוח שכולכם אוהבים. תסתכלו בתמונה, מה אתם רואים פה? איזה תפוח יפה, נכון? <תובע> תורת הקורבנות שאלוהים הקים עונה על הצורך החשוב ביותר לקשר בין אלוהים ואדם והצורך הזה זה כפרת חטאים אם אתם תסתכלו על התפוח התפוח הזה שבתמונה אתם יכולים לראות את התוכנית של אלוהים בשביל כל הבריאה שהוא עשה ככה אלוהים רוצה ש... אולי אפילו יותר טוב, אבל זה המקסימום שאנחנו יכולים לראות כרגע. אבל ככה אלוהים היה רוצה לראות את הבריאה שלו. אבל הכניסה של החטא לעולם גרמה לבריאה של אלוהים להיראות כך. ככה נראית הבריאה של אלוהים לאחר שנכנס בה החטא. זה לא מעורר תיאבון. אני לא אשאיר את התמונה הזאת הרבה, אבל... מה שבעצם אנחנו רואים שהפגיעה של החטא בחיים של בן אדם היא לא פחות קלה מאשר בתפוח או בעץ או בכל דבר אחר שאלוהים ברא אם אנחנו חושבים על מחלות שיש בעולם המחלות הן תזכורת קבועה וכואבת לקללה שאלוהים נתן על העולם שנכנס החטא. לפני שחטאו הכל היה טוב מאוד, אבל החטא הביא קללה על העולם. אלוהים לא תכנן את זה. אלוהים לא רצה שהעולם יהיה מכולן. אלוהים לא רצה תפוח כמו שאנחנו ראינו. אלוהים רצה לתת לנו את הטוב ביותר. אתם יודעים, הפרשה שלנו היום עוסקת באחת המחלות שהן נוראיות לפחות מבחינה ויזואלית. הפרשה שלנו, פרשת תזריה, עוסקת במחלה שאף אחד מאיתנו לא היה רוצה להידבק בה. המחלה הזאת נקראת צרעת. והפרשה שלנו היום בתורה מאוד מפורטת. יש הרבה מאוד פרטים, הרבה מאוד ידע שיוצא. אלוהים נותן לכהנים הוראות מפורטות כיצד להתמודד לא רק עם צרעת, עם מחלות אור שונות. הצרעת לא הייתה מחלה שהסימפטומים שלה היו דרך אגב רק באדם. הייתה צרעת לדוגמה צרעת בגדים, גם זאת הייתה עוד צרעת בתים. אם אנחנו פותחים את ספר ויקרא בפרק שלוש עשרה לויטיקוס פרק שלוש עשרה פסוקים ארבעים תשימו לב והבגד כי יהיה בו נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשתים ותשימו לב על כל ההוראות שאלוהים נותן והיה הנגע ירקרק או אדמדם בבגד או בעור או בשתי ועוד הרבה הרבה אה, פרטים אני לא יכול להביא את כל הפסוקים אבל אתם יכולים להיכנס ולה, לפרק ולקרוא בו. המחלה הזאת מוזכרת פעמים רבות מאוד בכתבי הקודש. היא מוזכרת שישים ושמונה, תחשבו על זה כמה פעמים, שישים ושמונה פעמים, חמישים וחמש פעמים בתנ״ך ושלוש עשרה פעמים בברית החדשה. המחלה הזאת, רואים אותה. זה לא מחלה שאתם לא יכולים לראות. ברגע שבן אדם חולה במחלה, היא נראית עליו. יודעים שהוא חולה במחלה. המחלה הזאת הייתה מאוד מאוד קשה, אבל אחת הסימפטומים הקשים מעבר לקושי הפיזי של המחלה המחלה הזאת הייתה גזר דין מוות חברתי, גזר דין מוות חברתי לכל מי שנדבק בה, כל מי שהיה חולה בצרת היה מורחק מן החברה. אף אחד לא חסין מהמחלה הזאת, אתם זוכרים, אתם יכולים לקרוא בכתובים, היו שרי צבא מאוד חשובים והיו מלכים גדולים בכל מי שהיה חי בתקופה ההיא לא הייתה לו חסינות, הוא לא היה יכול להימנע מלהידבק במחלה רק בגלל שהוא היה יותר חשוב, זה פגע בכל אדם. האנשים האלה סבלו, אני רוצה להגיד מילה אולי לא כולכם מכירים, מי שמע על המילה נידוי? נידוי, אוקיי, רק אחת באולם, נידוי זה להרחיק מישהו שהוא לא יכול להתקרב לקבוצה הזאת, אוקיי? אני אתן לכם דוגמה, למשל למחזור החוצי, החודשי של האישה בתנ״ך קוראים נידה. בזמן הזה היא לא יכולה להיות קרובה לבעלה. בזמן הזה היא בעצם מנודת מבעלה, זה הנידוי, היא מנודת מבעלה עד... שמגיע היום והיא נטהרת והיא כבר לא מנודה, היא צריכה לעשות תבילה, היא צריכה לטהר את עצמה ואז אה, היא בעצם יכולה להיות מותרת. אנחנו קוראים בתחילת הפרק, פרק 13, 1-3, עוד הוראות לגבי האדם. וידבר אדוני אל משה ואל לאמור אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע ואני לא אקרא עכשיו את כל התיאורים האלה אנחנו רואים שתשימו לב שאלוהים נתן בתורה אה, כללים מאוד מפורטים לכהן הגדול הייתה סמכות הוא היה הדוקטור הכהן הגדול הוא היה הדוקטור בתקופה ההיא מי שהיה חולה לא היה הולך לקליניקה, אוקיי? Okay. איפה הייתה הקליניקה? לחולה צרעת? בית המקדש. מי היה הרופא? <אף> <אף> <אף> הוא היה יכול להחליט אם הצרעת הזאת היא באמת צרעת או אולי זה לא. אם אתם תקראו את כל הפרטים, אתם תוכלו לראות. האנשים האלה הם בעצם קיבלו מאלוהים את הסמכות. אבל אני רוצה לשאול אתכם, האם הכהן הוא באמת היה רופא? לא. מה אתם אומרים? הוא לא היה רופא, נכון? מה הוא היה? הוא היה מתווך. הוא היה מתווך בין הרופא, מי היה הרופא? כמובן, אלוהים, לבין העם. הכהן היה מקבל סמכות מאלוהים כדי לטפל באנשים. ואנחנו רואים בעצם שהתפקיד הזה הוא מצביע, מצביע לנו על אמת מאוד מאוד חשובה. הנידוי החברתי הזה, באנגלית אומרים לזה social communication, אוקיי, okay, זו מילה ארוכה מאוד מאוד, אבל בעצם מה זה אומר? שאלו שחולים במחלה, מי שהיה הכי קרוב אליהם, כבר לא היה יכול להיות קרוב אליהם, אם זאת אשתך, ויש לה את המחלה הזאת, תשכח מזה. אתה והיא גמרתם. זה אפשר לקרוא לזה גירושים מיידיים. אתם לא יכולים להיות יותר אחד עם השני. אתה לא יכול לטפל בה יותר. היא מנודת מהחברה. מחלה שהיא פגעה באנשים הקרובים ביותר למשפחות, לכל מי שהיה קשור אליהם, הם כבר לא יכלו להיות איתם. אז אנחנו רואים כמה חשובה הייתה העבודה של הכהנים. איזו אחריות גדולה הייתה לכהן. להגיד לבן אדם, יש לך צרעת. מה זה היה אומר מבחינתו? הוא אומר לבן אדם, תיקח את כל הדברים שלך, אתה כבר לא שייך למחנה של ישראל. אתה מנודה. אנחנו זוכרים את הסיפור של אה, אה, אהרון ומרים. שאשתו של משה לא מצאה חן בעיניהם והם קינאו במשה והם דיברו בו, הם לא דיברו בו טוב, הם דיברו עליו דברים שהם לא היו נכונים ואנחנו ראינו, ראינו שכתוצאה מכך מה קרה למרים? <אז> אלוהים ניגע אותה בצרעת מה זה אמר מבחינתה של מרים? בואו נקרא והענן שר מעל האוהל, אלוהים הלך, הוא עזב את המקום, וכשאלוהים עוזב את המקום, מה נשאר? מי נשאר? נשאר, יותר? יותר נכון. נשאר המחלות, נשאר כל הדברים הרעים. והענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג. ויפה נא אהרון אל מרים, והנה מצורעת, אנחנו קופצים לפסוק 14, ויאמר אדוני אל משה, ואביה ירוק ירק בפניה, הלא תכלם שבעת ימים. תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף. ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נשא עד היאסף מרים. אלוהים משתמש בנגע הזה, במחלה הזאת של הצרעת, כדי להראות עד כמה החטא הוא דבר נורא. הם יודעים שביהדות אנש... קבעו שבעצם אנשים שהיה להם צרת אלה אנשים שהם דיברו רע על מישהו אחר. לשון הרע, זה היה עונש על לשון הרע לקבל צרה, וזה הם לקחו מהמקרה הזה. אבל אנחנו יודעים שהצורה של החטא היא לא משנה, אם זה לשון הרע או אם זה לשון אחרת. החטא הוא בעיה גנטית. החטא הוא לא משהו שאנחנו עושים, אלא מי אנחנו. מה שאנחנו עושים לא עושה אותנו חוטאים. אנחנו חוטאים לא בגלל הדברים שאנחנו עושים, אלא אנחנו עושים חטאים כי אנחנו אנשים חוטאים, כמובן. אבל הצהרת הזאת של מרים הייתה גזר דין של מוות חברתי. מרים הייתה צריכה לצאת מחוץ למחנה, אני לא מדבר על מישהי סתם מהקהל או לא שהם פחות חשובים, אבל היא הייתה מנהיגה בישראל, מרים אחותו של משה, והצרעת הזאת הוציאה אותה, הוציאה אותה מקהל של ישראל, תשימו לב, המושג הזה פה, המילים פה שכתובות הם נמצאים 13 פעמים בכתובים, בדיוק באותה הצורה. ונכרתה הנפש ההיא מעמיה, נכרתה הנפש ההיא מעמיה, בראשית 17 פסוק 14, זה נמצא עוד הרבה פעמים. אלוהים לא רצה שאנחנו נהיה נפרדים אה, מהעם מה, שלו, אנחנו לא, אנחנו לא יכולים להיות שייכים לעם שלו כשאנחנו נפרדים מהעם שלו. הביטוי הזה, נכרתה הנפש ההיא, מוזכר בקשר לנידוי אדם מעם ישראל. אין לו חלק יותר עם העם של ישראל. וזה מה שהמחלה הזאת, מחלת הצרת, עשתה בדיוק. הנידוי של אדם מהעם שלו היה סמל לאדם שלא מוכן לקבל את הרצון של אלוהים. ולכן אין לו מקום במלכות אלוהים. בן אדם חוטא זה בן אדם חולה בצרעת. בן אדם חוטא אין לו מקום במחנה של אלוהים, במלכות אלוהים, בירושלים החדשה. המחלה הזאת היא מתארת בעצם את המצב של כולנו פה. כולנו פה, יש לנו איזה סוג מסוים של צרה שהיא הייתה צריכה להיעלם. אנחנו יודעים איך זה קרה, אתם יודעים שהדרך שאלוהים טיפל בחטא הגיעה כמובן דרך המשיח ישוע. המשיח ישוע שבזכותו אנחנו יכולים להיות פריאים, אנחנו יכולים כמובן להיות חלק מהעם שלו בלוקאס פרק 5 מ-27 עד 30 אנחנו רואים סוג של צרעת חברתית אנשים שלא מצאו חן בעיני העם הם היו מנודים לא היה להם שום בעיות אור האור שלהם היה מצוין אולי אפילו יותר טוב משל אנשים אחרים אבל הייתה להם בעיה מאוד גדולה הם היו מנודים חברתית אנחנו פוגשים בן אדם מאוד מוכר, זה שכתב את בשורת מתי. בצאתו אחרי כן אנחנו רואים שישוע יצא וראה מוכס יושב בבית המכס ושמו לוי. מאיזה משפחה היה המוכס הזה? לוי. איפה הם היו עובדים? בבית המקדש. בבית המקדש. ולוי הזה, אבל הלוי הזה לא היה פופולרי. מה היה המקצוע שלו? מה הוא היה? מוכס, נכון? מוכס? מה, מה התפקיד של מוכס בעצם? להיות? הוא היה הזרוע הישירה של... של, הרו, של רומי, נכון? הוא היה בעצם לוקח מהיהודים את הכסף ונותן אותו למי? נכון? נותן אותו לשנואי נפשם ואלה ש... היו פוגעים בהם. האירוע הזה שאנחנו קוראים עליו אה, עכשיו, אה, אנחנו קוראים על אדם שהוא לא היה פופולרי, הוא היה מנודה מהחברה, אבל איך ישוע התייחס אליו? ישוע התייחס אליו כאילו הוא בעצמו חולה צרעת. הוא התייחס אליו כמישהו שצריך לקבל טיהור. אנחנו רואים שהפרושים לא כל כך סמכו על זה והם שאלו את אה, התלמידים למה אתם אוכלים ושותים עם המוכסים והחוטאים? הפרושים לא אהבו את החיבור הזה יש חיבור בין ישוע למוכסים וחוטאים החיבור הזה הוא כמובן לא היה מקובל בכלל על הפרושים שימו לב לתשובה של ישוע ישוע עונה להם בפסוקים 31-32 של פרק חמש, השיב להם ישוע ואמר, לא הבריאים צריכים לרופא, אלא החולים. לא באתי לקרוא את הצדיקים לתשובה, כי אם את החוטאים. בכל המקרים שאתם תקראו בפרק הזה, פרק חמש, הוא מלא במקרים כאלה, זה פרק מאוד מעניין. מפעט קוצר הזמן אני לא יכול לתאר לכם את כל המקרים אבל אני ממליץ לכם לקרוא את פרק חמש ולהשוות אותו לאנשים, סליחה, אה, לא, לא לאנשים, לפרק שאנחנו דיברנו עליו, שלוש בפרשה שלנו על מחלת הצרה. אתם תראו איך ישוע פועל כדי לקרב אליו את כל המנודים את כל אלה שהצרעת מוציאה אותם מהמחנה. החטא הוא הצרעת של כל אדם, והחטא מוציא אותנו מחוץ למחנה של אלוהים. ישוע רוצה להחזיר אותנו לתוך המחנה של אלוהים. אתם יודעים שזה מאוד מעניין שאנחנו מדברים על ישוע. ישוע, המשיח, מה, מה הפועל שלו, מה בעצם הוא בא לעשות. אתם יודעים שהתפקיד שלו בעצם הוא משיח מטהר חטאים. זה מה שהוא עושה. ישוע מטהר חטאים. כל פעם שהייתה למישהו בעיה, ישוע היה מדבר על הסליחה שהוא היה צריך לקבל. הסליחה והכפרה. כל הפעולות שאתם תקראו בפרק ש... בפרק חמש בלוקאס הן מראות לנו דבר מאוד מעניין מאוד מעניין על התגשמות הנבואות על פועלו של המשיח בתנ״ך אם ישוע הוא מטהר חטאים איך אנחנו יכולים להוציא את זה ישר מתוך הנבואות כי אם ישוע הוא משיח מטהר חטאים זה היה צריך להיות משהו שהנביאים היו צריכים להראות אותו כבר בתנ״ך. אתם יודעים כמובן שהתלמידים של ישוע הם לא קראו בברית החדשה, נכון? לא. בטח שלא. לא הייתה שום ברית חדשה הרבה מאוד שנים אחרי הרבה מאוד, לא מאות, אוקיי? שלא תטעו חס וחלילה. הרבה מאוד שנים אפשר לדבר על עשרות שנים אחרי שישוע נצלב וקם לתחייה, לא הייתה ברית חדשה. לא הייתה. זה היה נמצא אצל הראש של האנשים, אבל זה לא היה בכתב. מאיפה הם קיבלו את האינפורמציה שהם היו צריכים על המשיח? כמובן רק מהתנ"ך, את זה אנחנו יודעים. אם אנחנו פותחים את ישעיהו פרק חמישים הנביא מתאר את מה שקורה למשיח כאשר הוא מטהר בני אדם מהחטאים שלהם. איזה דבר מדהים. איך הנביא ישעיהו מראה לנו איך ישוע מנקה את הצרעת של החטא מהחיים של הבן אדם. איך המשיח שאוהב כל אחד ואחד מאיתנו, הוא לא רק אוהב ורוצה, הוא גם יכול, אבל איך הוא עושה את זה? איך הוא עושה את זה? דבר ראשון זה דבר לא יאומן. ישעיהו חמישים ושלוש פסוק אחד. מי האמין לשמועתנו וזרוע ה' על מי נגלתה? אתם יכולים לתאר לעצמכם איזה משיח חיכו בני ישראל תחת, יותר נכון בני יהודה, תחת הכיבוש הרומי. האם הם, האם הם רצו משיח כמו אה, מצורע? מה אתם אומרים? לא. האם הם רצו משיח מנודה? האם הם רצו משיח שהוא מסכן? לא. זה לא המשיח שהם חיכו. לכן הנביא אומר, מי האמין לשמועתנו? והכוח של אלוהים, על מי? נפל. איזה משיח יש לנו, אחים ואחיות איזה סוג של משיח? אתם יודעים איזה סוג. משיח מטהר חטאים, משיח מטהר חטאים. הנביא בעצם מראה לנו שאלוהים שלח את המשיח למטרה מאוד מסוימת. הוא היה צריך לקחת על עצמו את החטאים של בני אדם. הוא היה צריך לקחת את הצרעת, את המחלה הנוראית הזאת, על עצמו. את הצרעת של החטא. זה מה שמרחיק אותנו מאלוהים. זה שגורם לנו למוות, זה שפוגע בילדים שלנו, זה שפוגע במשפחות שלנו, זה שפוגע בכל דבר טוב שיש לנו בחיים. ישוע בא לקחת את זה. אנחנו לא היינו רוצים לקחת את זה, נכון? האם הייתם רוצים לקחת ממישהו את הצרעת שלו? מה אתם אומרים? יש מישהו מכם שאני מקיים. אני חייב לספר לכם. אני לא יודע איך אלוהים עובד בצורה הזו. אני הייתי אתמול בבית חולים תל השומר והלכתי לבקר חבר קהילה שלנו שנפצע מאוד קשה ובדרך לביקור אני הייתי בתוך המעלית ומשום מה המעלית נסגרה ועוד פעם נפתחה ואז מישהו נכנס ואז היא נסגרה עוד פעם, כנראה כל פעם מישהו לחץ, איזה לפחות ארבע פעמים, המעלית נסגרת ונפתחת, ובסוף, בפעם הרביעית, נכנס מישהו שאני כמעט עשיתי שתי צעדים אחורה. זה היה נורא. הבן אדם הזה, אני כמעט בכיתי כשאני הסתכלתי עליו, באמת. העור שלו, הוא לא היה עור כמו של בן אדם. היה לו הרבה אה, גושים כאלה שיוצאים מהפנים ומכל הידיים ומכל... נראה כמו קקטוס. הוא לא נראה כמו בן אדם. והוא יושב בכיסא גלגלים, וזה היה נורא. פשוט היה נורא. ואני, אה, כשהכנתי את הדרשה הזאת, אני לא ציפיתי שאלוהים יראה לי מול העיניים שלי. זה, אני לא יודע, כמובן, אני לא יודע אם זה צרה, או אני לא יודע מה זה היה. אבל זה היה מחלת עור. מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, ואני היום רוצה שתתפללו בשביל הבן אדם הזה. אנחנו לא מכירים אותו באופן אישי, אבל הסבל שהוא עובר הוא קשה מאוד מאוד כנראה. אני שאלתי את עצמי, האם אני הייתי מוכן לקחת את המחלה של האיש הזה עליי? מישהו היה מוכן? לא. מי היה מוכן לקחת את כל החטאים? שלנו על עצמו, מי? משיח מטהר חטאים, זה העבודה שלו, איזה משיח, משיח ישראל, משיח טוב, משיח אוהב, משיח שרוצה להציל את כולנו. מי האמין לשמועתנו? תשימו לב איך הכתובים מתארים את המשיח הזה, איך הנביא מתאר אותו. אם תפתחו את ישעיהו חמישים ושלוש, בטח בעברית זה לא קל לכם. אני, אפילו לאנשים שהם יודעים לקרוא עברית, המילים האלה לא קלות. תקראו את זה בתרגומים שלכם, תראו איזה מין משיח מדובר פה. איך הוא מתחיל, ויעל כיונק לפניו, וכשורש מארץ צייה, לא תואר לו. איך הוא נראה? הוא נראה יפה בפנים, חתיך, משיח בלונדיני עם עיניים כחולות? כתוב עליו שאין לו תואר, ולא הדר, ונראהו, ולא מראה, ונחמדהו. תשימו לב, פסוק שלוש, איך הנביא מתאר את המשיח. נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי. איזה תיאור. אני מבטיח לכם, זה לא משיח שעם ישראל רצה לקבל, בטח שלא. וזה משיח, משיח מטהר חטאים. המראה של המשיח לא מושך מבחינה חברתית. המשיח לא בא לעולם כדי להיות פופולרי. המשיח לא בא כדי שהעולם יסתכל עליו ויגיד איזה משיח יפה יש לנו. למשיח שהגיע לעולם הזה הייתה עבודה. זה משיח מטהר חטאים. זה משיח מנקה, איך הוא עושה את זה? בואו נמשיך לקרוא. אכן אנחנו כותבים, אח... קוראים סליחה, אכן, תשימו לב איך הוא, לא... הוא מטהר, חוילנו הוא נשא, הוא לקח את המחלות שלנו עליו. חוילנו הוא נשא ומכאובנו סבלם, ואנחנו חשבנו הוא נגוע מוכה אלוהים ומעונה. נגוע, המילה הזאת נגע, השורש של המילה נגוע, זה המילה שהיא מחלה, מחלה. נגע, נגע זה מחלה, הוא נגוע. מאיזה מחלה ישוע הגיע לעולם? אני רוצה לשאול אתכם. האם ישוע הגיע לעולם עם איזושהי מחלה כלשהי? לא. על איזה מחלות אנחנו רואים שהוא קיבל? את המחלות שלנו. זה המשיח שאנחנו מקווים לו, זה המשיח שהוא מטהר. אנחנו קוראים בפסוק חמש, והוא, הוא, מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו. אחים ואחיות יקרינו. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו. וה' הפגיע בו את עוון כולנו, את המחלות של הצרעת, את הנידוי החברתי, את כל הדברים הרעים שהיו צריכים להיות מנת חלקנו, או היו צריכים להיות אה, עבורנו, הוא לקח עליו. אני חייב להגיד לכם, איפה אנחנו חיים? מדינת ישראל. הנביא ישעיהו דיבר אל העם פה בישראל. אנחנו קוראים את הפרק הזה, והוא נראה לנו כל כך פתוח. אתם יודעים כמה אנשים בעולם, שאני בקשר איתם, אומרים לי, תגיד, איך זה יכול להיות שאתם קוראים את הפרק הזה, ולא רואים שישוע הוא המשיח. איך אתם לא רואים? יש לזה כמה סיבות, אני לא אגיד לכם את כולם, כי זה יהיה ארוך מדי. סיבה אחת אני רוצה להראות לכם אותה, אולי חלקכם לא יודעים. אתם יודעים שהפרק הזה בישעיהו, בישראל, לא קוראים אותו בבתי הכנסת, מי יודע? מי יודע? איך הוא נקרא? אתה יודע יפה? הפרק הזה נקרא הפרק האסור. הפרק האסור? למה שיהיה פרק בתנ״ך שיהיה אסור לקרוא אותו בבית כנסת? למה? למה דווקא הפרק הזה הוא פרק שלא קוראים אותו? כמובן אנחנו יודעים שהסיבה היא שכאן אנחנו רואים את המשיח שאלוהים שלח. עם ישראל לא אוהב משיח כזה. עם ישראל עוד מחכה, מחכה, עומד ומחכה. נו מתי תבוא? אנחנו מחכים לך, משיח. אנחנו מחכים, מתי תבוא? אבל הוא כבר בא. הוא כבר היה כאן. הוא הגיע. אתם לא רוצים לקבל אותו כי אתם לא יודעים מה העבודה שלו. העבודה שלו היא לא להציל אתכם מהרומאים. העבודה של המשיח לא להציל אתכם מהצרות הכלכליות. אולי מנלחמות. זה משיח מטהר חטאים. עם ישראל. זה המשיח שלכם. זה המשיח שאלוהים שלח כדי לנקות. שאתם לא תהיו מנודים, שאתם באמת תהיו העם של ישראל, העם של אלוהים. זה המשיח שאתם באמת צריכים, זה המשיח. ישעיהו חמישים הוא לקח על עצמו את העוון של כולנו, כדי שאנחנו לא נהיה מנודים לעולם יותר מאלוהים. זה מה שקרה לאדם וחווה בגן עדן. המחלה של החטא, הצרת, הם כבר לא היו יכולים להיות חלק מהמחנה של ישראל, הם יצאו מהמחנה. <אח> ואלוהים רוצה להחזיר אותם בחזרה. אנחנו קוראים שזה בעצם אחים ואחיות יקרים, מה שקרה למשיח. אתם יודעים שזה מה שקרה לו? אם תקראו עכשיו את פסוק שמונה, אפילו את שבע, מפסוק שבע, ישעיהו חמישים ושלוש, פסוק שבע ושמונה, כתוב במילים פשוטות, שמה שעשו לו הוא לא דיבר, הוא הלך כמו גדי, כמו שא, לטבח. לא פותח את הפה שלו, לא אומר כלום, למה? המשיח לא רק מדבר, המשיח עושה. מה הוא עושה? הוא מטהר חטאים, זו העבודה שלו. תראו חטאים. כתוב שהוא נלקח מעוצר, ממשפט ובאדום אני כתבתי, הדגשתי אה, אה, כי נגזר מארץ חיים ישוע, המשיח, נודה, נגזר מארץ החיים על לא עשה חמס ולא מרמה בפיו את העוונות שלנו הוא לקח כדי שהוא בעצמו יהיה המצורע והוא בעצמו הוא יהיה מחוץ לשער, הוא יהיה מחוץ לשער כדי לקחת על עצמו את המחלה הנוראית הזאת. אתם יכולים לתרגם את זה למי שלא מבין עברית, כאן כתוב צרה. לפרסי. ישוע היה מחוץ לגדר, למה הוא היה מחוץ לגדר? כדי שהוא יפתח לנו את השער וכולנו ניכנס פנימה. איך אנחנו ניכנס פנימה? מלוכלכים? עם צרה? עם חטא? חד... לא. אנחנו ניכנס למלכות אלוהים כשאנחנו יודעים שישוע ניכה אותנו מהחטא שבחיים שלנו. הגישה היום שיש בישראל בעצם מראה שגם העולם שלנו היום לא רוצים משיח מנודה. אבל אם המשיח לא היה מנודה אנחנו לא היינו נקיים ואנחנו היינו ממשיכים להיות מנודים לנצח, בלי שום תקווה. וזה המשיח שאנחנו קוראים, המשיח שנחרט. מי שבאמת רוצה לדעת את האמת, אתם יודעים, בקבוצות של ישראלים שאני מלמד, קבוצה יותר נכון, יש הרבה פרטים בתנ״ך היהודי שהם נסתרים, אנשים לא יודעים. אני שואל ישראלים, אתה רוצה לדעת מתי המשיח היה צריך למות? אני יכול להראות לך. הנה, תקרא בדניאל, פרק 9, פסוק 26, ואחריה השבועים 62, יכרת משיח ואין לו. אנחנו לא נקרא עכשיו את כל הנבואה הזו, אבל כמובן, בישראל לא מכירים את המשיח הזה, ואתם יודעים מה שהוא? הם גם לא רוצים להכיר משיח כזה. אתם לא שמתם לב, שנכנסו אחים ואחיות, מהקבוצה שהיא נכנסה האחרונה, אתם לא שמתם לב. ונכנס יהודי, אתם מסתכלים עליי, אבל אני רואה הכל מה שקורה שם. נכנס יהודי, ואני לא ראיתי את הכיפה על הראש שלו. לא ראיתי. ואני חשבתי שהוא חלק מהקבוצה. אנחנו שרנו את השיר, שירו לאדוני שיר חדש. ואני אמרתי לו, בוא, בוא, תיכנס. אתם יודעים מה הוא עשה לי? הוא עשה לי ככה, בדיוק ככה, ככה עם האצבע, והלך, ככה, לא, אני לא. למה? מה, יש לנו צרה? הוא, הוא מפחד להידבק באיזושהי מחלה? למה? למה כל כך קשה ליהודים? אנחנו שרנו שיר מתהילים, אני לא שרתי שיר של כנסייה קתולית באיזה קתדרלה, נכון? שרנו שיר, השיר ששרנו היה שיר ששרים בבית כנסת. אבל הוא מסתכל, הוא רואה. האם האנשים האלה מתאימים לי או לא? האם הוא מסתכל אם המשיח מתאים לי או לא? הוא לא רוצה משיח יש לנו הרבה תקווה פה בישראל. לא בכוח של שירים, לא בכוח של אדם, לא בכוח של מקום יפה או לא יפה, בכוח של תפילה. אבינו שבשמיים יש לו את הכוח לפעול בלב של כל בן אדם גם אם הוא נלחם בכל הכוח. שאול השליח לא היה פחות קנאי מהיהודי הזה לאלוהים. ושאול השליח הייתה לו פגישה מאוד מעניינת עם מי? עם מי שאול השליח נפגש? קודם כל, לפני שהוא הלך לבית כנסת, לפני שהוא הלך לפגישה עם הקהילה, הייתה לו פגישה מאוד מעניינת עם מי? שאול השליח, פולוס, פאונוס, עם מי הוא נפגש קודם, לפני שהוא הגיע לקהילה? משיח. <תודה>, תודה רבה. הייתה לו פגישה עם המשיח. <תודה> הייתה לו פגישה עם המשיח ישוע. <תודה> וזאת התפילה שלי היום, אחים ואחיות יקרים. סוף הפרשה שלנו, פרשת תזריע. המחלה הזאת שאנחנו דיברנו עליה היום, מחלת הצרעת. היא בעצם מחלה שגורמת לבן אדם להיות מחוץ למחנה של אלוהים. אפילו אם האור שלו נקי, הוא מחוץ למחנה של אלוהים. מי יכול להכניס אותו לתוך המחנה של אלוהים? מי מכניס אותו לתוך המחלה, המחנה? זה שלקח את הצרעת שלו. זה שלקח את הצרעת שלו, את החטא שלו, רק בזכותו. בלעדיו הוא אבוד, ולא משנה כמה ארוכים הפאות שלו, ולא משנה כמה יפה הכיפה שלו, או המזוזה בבית. הוא צריך משיח מטהר חטאים כדי להיכנס למלכות אלוהים שאלוהים יעזור לנו אחים ואחיות יקרים אם חלק מכם הגיע כאן לישראל כדי לטייל, כדי להיות אה, תיירים אם יש לכם אפשרות, לפחות לבן אדם אחד בישראל, לספר על ישוע המשיח, לספר את מה ששמעתם כאן היום לספר, לא בכוח של בן אדם, בסמכות של דבר אלוהים. כה אמר אדוני, כולנו מצורעים, אבל יש מישהו שרוצה שאנחנו ניכנס, זה ישוע המשיח. אחים ואחיות יקרים, מה שפאולה קראה פה, התגלות פרק 14, זה העבודה שלנו, אנחנו צריכים לספר על המשיח הזה. בישראל היום אנחנו זקוקים למבשרים. אנחנו מזקוקים לאנשים שהאיש הזה שנכנס לכאן יפגוש אותם יום אחד והם יוכלו לספר לו על ישוע המשיח שהוא היחיד שיכול להכניס אותו למלכות אלוהים שיהיה לכולם שבת שלום ומבורך ושאנחנו נמשיך להודות לאלוהים וכל מה שנעשה בואו נתפלל ביחד כאילו מלכנו, תודה רבה. כמה פעמים שאנחנו יכולים להגיד לך תודה רבה? תודה רבה על המשיח שאתה נתן, על ישוע המשיח. אנחנו לנצח נהיה אסירי תודה לך על מה שאתה נתן. אנחנו מודים לך, גבר של כל נפש שנמצאת פה עכשיו בתוך הבית הזה, כל נפש אבא זקוקה לטיהור חטאים של המשיח. אנחנו מודים לך אבא שאנחנו יכולים לגשת לכיסא שלך, לכיסא של הכבוד שלך, רק בזכות אבא וישוע המשיח. אנחנו מודים לך שאתה היום דיברת אל הלב שלנו. אנחנו מבקשים תפילה מיוחדת אבא בשביל הבן אדם הזה שנכנס לגדו. אבא, אתה יכול להפגיש אותו איתנו עוד פעם, שאנחנו נוכל לספר לו על התקווה היחידה שיש לא רק לעם ישראל, אלא לכל אדם על פני האדמה. נברך אותו אבא, שיהיה לו שבת שלום ומבורך, ואנחנו מתפללים שהוא יפגוש מישהו מהקהילה שלנו יום אחד. מישהו שאתה תביא לו אבא, שהוא יספר לו על המשיח שלו, שהוא יתאבל אותו אבא. הזרע הזה אבא יצמח ואנחנו נפגוש אותו במלכות השמיים בשם של ישוע המשיח. למען התפארת שלך, אני מתפלל גם בשביל הילדים, אני מתפלל בשביל האורחים שנמצאים איתנו כאן היום, אבינו שבשמיים, שאתה תיתן להם הזדמנות נהדרת להראות את המשיח ישוע לכל אדם שהם יפגשו. תברך אותם אבא, תדבר אבא בסמכות שלך דרכם. כדי שהשהות שלהם, כדי שהזמן שלהם בישראל, יהיה זמן באמת מבורך מכל הבחינות. אנחנו מודים לך על זה, אבא. תעזור, אבא, לקבוצה היקרה שהגיעה לעמוד איתנו את אלוהים. תעזור לקבוצה הזאת להיות זורעים, זורעים את דברך. ללכת, אבא, ולזרוע את ישוע המשיח בכל מקום שהם יגיעו. תברך אותם, אבא, בבריאות, בכוח, בשמחת חיים, כדי שכולם ידעו. שיש אלוהים בשמיים ושיש לו תוכנית, נודע לכל אנחנו מודים ומבקשים בשם של ישוע המשיח, אמן ואמן.